Hey, hej. Og velkommen til Voksenpodcasten. Det her det er første gang, vi sidder og optager. Og i dag der har jeg en gæst med, eller en veninde med, hvis du vil præsentere os selv. Mm -hmm. Jeg hedder Kit, og jeg er 18 år gammel. Og jeg kender Alvira fra lang tid siden, hvor at vi engang var på en ridelejr sammen. På en gård, der hedder Sandgården, helt ude på landet islandske heste. Øhm, og jeg tror bare for os var det sådan øh, et tidspunkt, hvor vi manglede en ny ven. Mm. Og det fik vi hinanden. Mm. <laughs> ja. Øhm, og i denne her podcast, som det jo bliver, øh, der tænker jeg, at jeg synes, det kunne være vildt interessant at snakke om sådan vores alder lige nu. Fordi både Kine og jeg vi er 18 år gamle. Og... Vi har jo snakket om, at der sker bare ret meget lige nu i vores alder. Og sådan på papiret er vi jo voksen. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at høre sådan, er der nogen steder eller punkter, du tænker, sådan, her er jeg faktisk blevet ældre, eller her kan jeg mærke, at jeg er blevet mere voksen sådan de seneste år. Sådan. Øhm, ja, jeg ved ikke, jeg tænker både sådan i forhold til, det kan være i relationer eller noget, man ligesom har lært om sig selv, eller et eller andet? Altså, først og fremmest, så tror jeg måske, det der med at være voksen, og især på papiret som 18-årig, er noget, som vi har opfundet, fordi der skal være en alder, hvor man ligesom kan nogle ting, man ikke kunne før. Mm -hmm. Hvor man måske vil katalogisere sig selv som barn, eller sådan. For jeg føler virkelig ikke, at jeg er voksen, selvom mm -hmm. jeg er 18 år gammel. Jeg tror, at der hvor jeg er sådan helt tydeligt helt lavpraktisk, kan jeg mærke, at jeg var voksen af, fordi jeg begynder at tjekke min e-boks. Yeah. <laughs> og det føles helt vildt ubehageligt, synes jeg. Eller sådan, yeah. Det tror jeg bare... Ja, øhm, yeah. det er jo bare voksent. Eller sådan, det yeah. tror jeg, jeg føles sådan, helt vildt voksent for mig. At flytte hjemmefra og sådan noget, det, det... er jo også i for sig ret voksent, men, men lige der har jeg faktisk stadig heller ikke følt mig enorm voksen, der jeg gjorde det. Eller sådan, mm. jeg, jeg føler, at jeg kaster mig ud i det som... Hvis ikke som barn, så i hvert fald som ung, eller sådan, mm. men ikke som voksen. Mm -hmm. øhm, og det fik mig heller ikke til at føle mig mere voksen, at, at gøre det, tror jeg. Men når jeg tænker over det, så føler jeg mig meget mere voksen. Øh, nu, end jeg gjorde for... halvandet år siden, hvor jeg ud til København. Yeah. Det er svært at sige. Det er også det der med, at man lever i sig selv hele livet. Så sådan, ens overgang virker bare enormt flydende i forhold til, hvis man sådan, ser på folk. Ja. Yeah kan ja. se noget udefra, eller sådan... Altså der med, når der er en tante, der sådan for 17. gang siger, at jeg var blevet stor, ja. eller sådan... <laughs> siger siger det er der gang, eller <laughs> sådan... Eller sådan, <laughs> øh, eller sådan, ja, det kan man bare ikke selv se overhovedet. Nej. Og samtidig, jeg kan faktisk huske tydeligt, lige der, hvor hun voksede sygt meget, og vokset hver nat og sådan noget, der kan jeg huske sådan en, en gang, hvor min fester eller eller sagde sådan, at jeg er blevet stor, og så var mm. jeg sådan, ja, det det er jeg faktisk eller sådan, det kan jeg faktisk også godt det selv mærke lige nu at sådan, når jeg kigger sige. på dig så sådan, så står vi mere i øjenhøjde end vi har gjort før ja. eller sådan det ret specielt ja. eller sådan at kunne sige det ja. jeg tror også sådan for mig der er det at blive mere voksen det er at jeg sådan måske, måske distancerer mig en lille smule mere fra sådan sådan nogle enormt barnlige ting, jeg har gjort, mm -hmm. eller sådan, og hvis jeg for eksempel, altså jeg har skrevet rigtig meget, og sådan, mm. nogle af de ting, jeg kan se, jeg har skrevet for sådan, for eksempel et år siden, eller to år siden, eller sådan, det kan jeg bare ikke, at jeg forholder mig til mere, eller ja. sådan, eller jeg kan godt forholde mig til, at det var noget, jeg havde brug for at skrive på det tidspunkt, eller sådan, og en måde, jeg ligesom, altså den måde, jeg skriver på, og sådan noget, men, men jeg kan bare, jeg, jeg synes virkelig, at det er bange. eller sådan, ja. skrevet, hvor jeg måske har brug for, jeg har også lyst til lige nu, at sådan, øh, sådan være voksen eller sådan, mm. mere end jeg har haft før. Mm. Mærke, hvordan det føles. At yeah. altså, eksperimentere kvinden, eller sådan, yeah. frem for barnet, yeah. eller, sådan, eller pigen. Yeah. Jeg synes også, det er ret det er også det der med at, du siger, sådan, om, at man ligesom følger sig selv hele livet. Eller sådan. Fordi der er jo også, det der man siger, altså, sådan, fra barn til voksen, eller sådan, så er der selvfølgelig lige ung ind imellem, men <coughs> Det gør også bare sådan... Altså man kan se det lidt på to måder, sådan... Om det er den, den der helt hårde, fine grænse, sådan... Fra dag... Altså fra den ene dag til den anden, så blev man voksen, eller sådan... Mm. Og hvad er voksen overhovedet? Mm. Øhm, og så samtidig er der jo også... Sådan... Eller sådan... Jeg ved ikke, jeg, ser, jeg tror bare, jeg ser lidt på det sådan, at når man... Når man var barn, og sådan... Jeg kan også helt vildt godt sådan mig ind i det der med, sådan at man kigger tilbage, og så tænker... Det var da godt noget, det var lidt barnligt gjort, eller sådan... Mm og sådan, Ej, var det det, der fyldte mit hoved, eller sådan, var det det, jeg synes var så vigtigt. Men sådan den, det, det er jo ikke fordi, at man ligesom bliver en anden. Man har jo sig selv med hele vejen. Mm. Men det er måske bare den der kerne, som vi altså har snakket om. Man har en i sig som vokser, eller man bliver måske mere bevidst om den, og sådan lærer den bedre at kende, måske. Mm. Øhm. Men jeg ved ikke også, jeg ved ikke, hvad tænker du, når du hører sådan... Altså, hvornår man... Hvad for nogle faktorer spiller ligesom ind for, at du ser en som en voksen? Mm. Altså, jeg tror måske... Først har lyst at sige, at sådan... Jeg ønsker virkelig også, at man tager sådan... Tager barnet med ja. videre. Eller sådan... Ja. Altså, på en eller anden måde har jeg også en idé om, at der er ikke nogen, der, der, er, ikke nogen, der er rigtig voksne. Mm. Eller sådan... Hvis det er et begreb, jeg har lavet for noget, der sådan er fuldmodent. Eller sådan... Mm. Og det håber jeg på en måde aldrig, vi bliver. Eller sådan øhm, Men jeg tror, at jeg synes, man er enormt voksen. Når man... Det er jo også en faktor på en eller anden måde, men når man har børn. Mm. eller sådan Det synes jeg bare... Fordi det, det der med... og Jeg føler bare lidt, det sådan, ligesom... Det ligesom er sådan skridtet videre fra, at have brugt sindssygt lang tid på, og netop, som du siger, tage udgangspunkt i din egen kerne, og sådan bygge uden på den, og mm. lave den større, og øh, sådan fuck op i den, og ja. uh, altså gøre alt det, man gør, når man er barn, når man er ung, og når man er altså sådan efter det, eller mm. sådan i den der sådan mærkelige mellemfase. Mm. Altså sådan, når man ligesom har brugt så enormt lang tid på det, så giver det bare meget god mening for mig, at man så kan kalde sig voksen i et eller andet omfang, når man så giver det videre til et andet menneske, mm. eller, sådan, eller i hvert fald, Ja, yeah, man, man må formode, at de fleste får børn, når de føler sig voksne nok til mm -hmm. at kunne gøre det for yeah. et andet menneske. Jeg føler yeah. bare, at det sådan giver livet sådan lidt en anden dimension, når man sådan, altså sådan, når man er større, altså sådan end sig selv. Eller yeah. sådan. Det er jo sådan til mig, altid det er mest, at. <coughs> næsten, at vi er en, altså sådan, mig min søster er en større del af hendes liv nærmest, end hun selv er, ellers det der med sådan, at et andet menneske kan fylde så meget mere, eller sådan, at det, jeg tror, det er sindssygt svært at forstå, når vi ikke har børn, eller mm. sådan, men netop også, at du siger, at man, at man bliver lidt nødt til sådan, at når man får børn, og sætter sig selv til side, og mm. sådan, og der, det tror jeg også er let at gøre, altså sådan, når man er voksen, nu laver jeg situationstegn med hænderne, man sådan, at man ligesom bliver nødt til at sige, at man, man ligesom har en eller anden form for en kerne, som man godt kan lide. Altså mm. som man er glad for, og som man ved sådan, det her det er mig, eller sådan Og så kan mm. der komme alle mulige lag ude på og indeni, og den kan blive skræddet helt væk. Og nogle gange måske helt usynlig for en, men sådan, man har den stadigvæk. Mm. Altså sådan, det tror jeg, det tror jeg i hvert fald gør det lettere at få børn, <lød> end, end hvis man nu ikke har nogen, det bliver ligesom... Ja, yes. lettere at give noget videre, når man selv har noget, kan man sige. Og når man selv kan være sådan en støtte, mm. støttepind. Også det, da du sagde med dine med din faster, var det det? Ja, den, det? Det har jeg også tænkt over, at man, altså hvordan man så, da man var barn, så voksne eller sådan. Fordi der synes jeg virkelig, da man var yngre, sådan, der var der bare virkelig sådan en, okay hun er voksen, eller sådan, uh, wow. mm. Og og jeg kan da også huske, at jeg selv tænkte frem til, sådan, når jeg bliver 18 år, eller sådan, wow, eller mm. sådan, uh, godt nok stor. Mm. og sådan så min søster være 18, og sådan og nu er man her bare selv, mm. og man er jo bare stadigvæk det barn, der siger, wow, til dem, mm. der er lidt ældre end andre, mm. eller sådan, ja, jeg synes bare, det er at tænke på, hvor jeg havde helt, derinde, det ved jeg heller ikke, hvordan du havde det med at blive 18, men jeg var sådan, jeg var helt angst, Inden min mm. fødselsdag. Altså jeg har altid glædet mig så meget til min fødselsdag. Og for første gang, så er jeg sådan. Er jeg har jo bare gerne været 17. Eller sådan. Mm. Fordi jeg synes også, der kommer nogle forventninger til en, som, som bare kommer, fordi man har et andet tal, som alder lige pludselig. Så mm. ved jeg ikke. Havde du nogen sådan tanker med at blive 18? Mm. Ja, jeg fik jeg så. Yeah. På første gang Det var ret øh, vildt Og noget jeg glæde mig ret meget til Fordi at jeg har haft lidt svært ved at få det til at hænge sammen jeg yeah. synes, altså, jeg er udeboende Eller bor ude um, Så det glæder mig ret meget til men, men jeg vidste jo også godt at det hang, eller sådan, det hang sammen med alt muligt andet mm. Eller sådan netop for eksempel e-box yeah. Altså sådan <laughs> Ja de, Altså idé. Ja præcis sådan, Jeg tror jeg, jeg glædede mig ret meget til de her ting, ud over de sådan, grimme regninger og sådan noget. Yeah. Eller sådan også øh, for eksempel det der med at jeg skulle stemme, vi har stemt i år. Øhm, det var ret ideelt, at vi lige yeah. fik lov til Hælge at stemme, ja. når vi lige er blevet 18. Mm. Og sådan, jeg ved ikke, igen tror jeg bare, at jeg føler, at 18 er også lidt at, at sådan konstrueret tal, eller mm. sådan i en række. Altså, vi bliver måske 100 år, eller sådan mm. lidt syret, at der bare sat en nål ved 18. Yeah. Sådan, ja, får I lov til at gøre ting og stemme yeah. og have en indflydelse og alle de der ting. Og sådan, også bare, når jeg husker tilbage, at jeg har været med i sådan, sådan en organisation, der hedder DSE, hvor at sådan, vi kæmpede enormt meget for at få stemmeret som 16-årige. Mm jeg var helt oppe på dubberne, og var nok også næsten mere politisk på det tidspunkt, end jeg er lige nu, mm. yeah. og at jeg også var sådan, jeg skulle ikke stemme som 16-årig, eller sådan, det Nej. ved jeg ikke, om jeg overhovedet ville kunne, så ved jeg jo godt, hvad jeg havde, eller sådan, så 100% stemt, efter det, jeg var vildt farvet af lige der, yeah. eller sådan, yeah. men samtidig er jeg jo også farvet af alle mulige ting lige nu, eller yeah. sådan, så også det der med, om voksen betyder, at man lige pludselig er farvet mest af sig selv, eller sådan, eller om der er noget, der hedder det, fordi, yeah jeg føler virkelig at man er farvet, af sådan, det man er i hele sit liv eller sådan. Yeah. og sådan altså det gør ikke en til mindre voksen eller sådan Nej. Nej, men, men, men måske føler jeg at man også bliver voksen jo mere eller jo mindre afhængig man bliver af, af sådan, andre måske eller ja sådan. det tror jeg det tror jeg du har ret i på mange punkter også når jeg ser på de voksne jeg kender nu sådan min så jeg mine forældre, og de vokser, man kender bedst, synes jeg. Min, min søster, hun er ikke, altså synes ikke, hun er helt gammel, eller voksen endnu, selvom hun er over 20 år, men sådan, hvis jeg kigger på mine forældre, så tror jeg også, det er helt klart, at det med at, fordi de har oplevet så meget i deres liv, fordi det, det er jo jo klart, de har haft et langt liv, så sådan, tror jeg også, man måske når til et punkt, hvor, man, hvor det kun er nogen ting, der ligesom smitter af på en, eller det er noget maling, hvis man kan sige, der hænger fast. Øh, hvor nu der føler jeg At der skal ikke så meget til Før jeg i hvert fald tager det ind til mig Eller sådan, bliver mega interesseret Eller sådan, skifter total holdning Eller sådan mm. Hvor jeg tror når man, når man ligesom er blevet Præsenteret for mange forskellige ting Og mange forskellige holdninger Gennem mit liv Så sådan mm. Bliver man måske mere sikker i sin sag mm. Og sådan med det sagt Så Indre mine forældre sig jo også hele tiden, eller sådan, ja. Så spørgsmålet er, om man nogensinde bliver voksen. Mm. Jeg tror også, mit ønske er, at jeg aldrig stopper med at blive nysger Altså sådan, at mm. nysgerrig. Så på den måde distancerer man sig også en lidt smule fra begrebet voksen. Fordi mm. hvis, det, hvis det betyder, at man lige pludselig sådan, ja, er mindre nysgerrig på verden, så har jeg virkelig ikke lyst til at blive det, mm. eller sådan. Samtidig giver det jo meget god mening, at man ikke kan blive ved med at tage tingene på samme måde, som vi kan nu. Altså Det er jo mm. en, eller sådan, det er jo ubegrænset, hvor meget man tager ind lige nu. Yeah. Eller sådan, det er jo alt. Altså yeah. sådan, det er alt fra en oplevelse i bussen til altså en anden anden gåtur og begynder yeah. at græde lidt over, at der er en, der ser smuk ud. Eller, ja, og eller sådan. Det er bare. det meget. Til <laughs> ens klasse, det er klart. Eller sådan, til en, man bliver jo forelsket i, eller yeah. altså til en bog, man læser en film, hvis har set, eller... Ja. Yeah. Ja, sådan hvor skræmmende ting er, aviser, og nyheder, og altså sociale medier, og yeah. altså sådan, så prøver man at kotte lidt ned, og så prøver man at lukke lidt op, og så prøver man at sige, at en selv er det vigtigste i det, og så mm. føler man alligevel, at alle andre er vigtigere. Mm. Og, altså sådan, det er jo bare alt muligt lige nu, og sådan det mm. elsker jeg virkelig også, men det det bliver jo også meget rart for ja. i, omfang, at skrue lidt ned for ja, det måske. Eller at man okay. i hvert fald, altså uden at skrue ned, så at der bare lige pludselig sådan naturligt vil være en, sådan mere ro ja. sådan, i det. Men altså, ja, jeg ved ikke. Jeg ønsker bare virkelig at være nysgerrig resten af ja, mit liv. Sådan... Ja, altså det tror jeg bare heller aldrig stopper. Mm -hmm. Jeg tror, altså, ligesom når man sådan tænker tilbage fra man var barn og tænker på sin alder nu. Sådan, hvor, hvor langt væk det, det så ud Og hvor stor man tænkte man ville være Når man var 18 altså sådan, Jeg tror det er det samme Jeg tror sådan bliver det ved hele livet At man bliver ved med at tænke sådan, Jeg er jo stadig bare mig eller sådan. Nogle gange kan jeg også få den der følelse af at Jeg kunne være 13 år gammel Altså der er jo mm. ikke På den måde der er jo ikke den store forskel i Men man vokser Man bliver bare mere og mere af sig selv Synes jeg på en måde måske Ja yeah. jeg er også skræmmende at tænke på dem, som sådan, altså, eller ved jeg ikke, jeg har bare sådan en idé om, at når man er barn, så er man også sådan ret ren i det, mm. eller sådan, ved ikke hvor meget, eller sådan, måske føler det der at man næsten er med sig selv, eller sådan, mm. i sit liv, også det der med sådan mennesker, der altså sådan, ikke har et bagland, eller noget, eller nogen, som kan gøre, at de kan gå fra barn og til voksen, hvor de føler, at sådan, de bliver mere sig selv, når de bliver vokset. Mm. Eller sådan det må bare være virkelig ubehageligt. Eller mm. sådan. så altså tænker du sådan bare at blive lidt skubbet ud i det? Eller? Ja, eller sådan bare det der med, at barnet er alligevel ret re, altså sådan en ren ting. Eller sådan så hvis man. Altså sådan, men samtidig også noget, som jo kan bygges helt vildt meget på. Fordi man er så sådan uden erfaring af, altså af nogen slags. Eller sådan. Mm. Men det der med, hvis hvis man ikke har nogen forældre, eller nogen søskende eller nogle venner, eller altså sådan en eller anden sådan, interesse, eller et eller andet, der gør, at man sådan kan bygge oven på det, og blive voksen, eller sådan, det må bare virkelig ubehageligt. Mm. Altså sådan, at, at man i sit, hvis man, jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad det er, jeg rigtig vil sige, Nej, men, det, er, men jeg sådan, det der med, at hvis man i sit liv kan kigge tilbage, og kun tænke, okay, det var da jeg var barn, at sådan, at jeg rent faktisk var mest mig selv, yeah. men sådan, det må bare være virkelig ubehageligt, mm. hvis det sker overhovedet, men jeg tænker bare sådan, grunden til at vi to kan sidde og sige, at det bliver fedt at blive voksen, det er også fordi vi ved, at sådan, at altså sådan, inden i os sker der noget, som bliver mere og mere voksen, mm. eller sådan, som føles mere og mere, som os selv, yeah. eller sådan, men der er jo nogen, der føler, at de ikke kan mærke dem selv, eller yeah. sådan, selvom de er ældre, længere, eller selvom talene bliver større, yeah. i deres sådan eller. Yeah deres pæs. Det må være værdigt at have det sådan at man, når man bliver ældre, at man så kommer længere væk fra en selv. Men igen så sådan, altså det, vi snakkede med i starten med, at man ligesom tager sig selv med gennem mm, alderen. Det er rigtigt. at man kan vel heller ikke, eller sådan, det, jeg synes, at det er for svært at forestille sig, at man kan gå helt væk fra sig selv på en mm. måde. Altså mm, det var også uanset god eller dårlig erfaring med ting, så, sådan, så er det jo bare erfaring, så er det er mm. noget, der sætter sig. Mm. Jeg tror også at mest, jeg tænker på sådan, hvis man for eksempel, hvis man bliver ældre, og man føler, at man ikke kan, altså det, der også sker, når man bliver voksen, det er, at man skal have ansvar, man tager ansvar, man får ansvar for mm. alle mulige ting, og der er bare nogen, der ikke er blevet rustet, til at kunne tage det ansvar, ja. eller, eller bare sådan, i det hele taget ikke kan bære det, eller ja. sådan. og det er nok det, jeg tænker på, fordi så, så kan der også ske de ting, at man sådan bakker ud af sig selv, eller sådan bakker mm. ud af, af ansvaret også for sig selv, eller sådan mm. det var det, det værste, der kan ske, føler jeg. Ja. Eller sådan, at man så ved ikke, så at man begynder at prøve at forsværre til at gå væk med et eller andet, altså sådan middel, eller sådan, mm. og så snart, ligesom sådan, så snart man bruger andre midler, end de, de sådan, det ved jeg ikke, de sådan helt menneskelige ting, synes jeg, eller sådan andre mennesker ens venner, eller sådan ens, altså sådan, psykolog, eller sådan de der sådan mm. lidt mere sådan kød og blod ting, så føler jeg bare virkelig ikke at eller sådan, altså sådan den den sådan det der med at slippe kontrol og sådan slippe ansvaret kan godt være fint, men det kan også bare fuck op eller ja. sådan ja altså. helt klart. jeg har også tænkt det der du siger med at der kommer mere ansvar som voksen Der tænkte også over sådan, altså både det meget et konkret eksempel for eksempel med julegaver mm. <laughs> Så sådan jeg snakker med min søster om det Um, jeg kan ikke huske lige, hvordan det var, men et eller andet, jeg tænkte bare sådan, jeg overvejede at ja, julegaver til folk, for jeg blev, der var lige nogle dage i december, hvor jeg blev lidt træt af jul, og se folk gå og Mok i marketing eller sådan, jeg fik helt sådan, oh, slapp nu af, eller mm. sådan, <laughs> og hun var, hvor, jeg kan ikke huske, hvordan hun sagde det, men i hvert fald et eller andet, at nu var jeg jo også anden år, eller nu var jeg jo også stor, at nu er jeg ikke et barn længere, så sådan, og jeg er sikker på, at hun ikke hun sagde også senere, hun ikke mente det sådan, men Bare den der, sådan, der kommer også et ansvar på en, som, mm -hmm. som egentlig kun kommer, øh, fordi at man har ledet de år, man har. Altså fordi man kan sige, at man er den år gammel, så kommer der et helt, helt bevidst ansvar. Også i forhold til, hvor meget man betyder for andre mennesker. Altså sådan, det, er jo, det er jo virkelig rart at vide, også at, at andre mennesker kan betyde ekstra meget for en ens venner. Men også at man kan gøre dem... Mere ked af det, end hvis man gjorde noget, der gør dem ked af det, den var ti år gammel. Altså der kommer ligesom et ansvar, som hvor ens handlinger bliver bare. Altså der kommer både en forventning til ens handlinger, men de sætter også aftryk. Mere aftryk, end dan var mindre. Mm. Fordi nu har man det, som vi også snakker om før, så nu har man lavet nogle erfaringer. Både dårlige og gode erfaringer, sådan man har lært i mange år nu. Så sådan, nu bliver det også forventet, at man, man kan tænke sig om, og man kan handle rigtigt, og man, ja, jeg ved ikke, det, det har bare slået mig sådan, hvordan man virkelig sådan, også jeg synes også selv kan blive mere ked af det, hvis nogen på ens egen eller gør noget, eller fordi man tænker sådan, du er ikke, du er ikke 10 år gammel længere, mm. eller, Men det er sjovt, det der, du siger med julegaver, mm. fordi sådan, det første, jeg nævnte så noget, sådan, hvor jeg sådan helt konkret føler mig mere voksen, og også på en lidt ubehagelig måde, mm. eller sådan negativt lavet, vil jeg nok sige, det var, var e voksen, mm. eller sådan, hvilket begge to har, uh, det, er jo noget, det er jo noget med penge, mm, eller sådan, det er hvilket jeg også bare føler, sådan, det er der, hvor jeg føler, at det presser mig at blive voksen, det er fordi, at jeg virkelig sådan, jeg hader penge, jeg ja. altså, fucking hader ja. penge. Jeg hader det, de gør ved mig, jeg hader det, de gør ved andre, og jeg hader, at de overhovedet sådan har en betydning, for det har det virkelig, og mm. det må man jo bare forholde sig til, og jeg har da også et arbejde, og jeg gør det også. Altså alle de der ting, man er nødt til at gøre, for at få det hele tid rundt, men sådan... jeg ved ikke, jeg er bare træt af, at sådan at det overhovedet skal kunne gøre en ked af det. Eller sådan, når der er så mange ting, der er vigtige. Mm. Og jeg ved også godt, at jeg kun kan sige det, fordi jeg lever en vestlig verden, hvor vi ja, er nok af det, så sådan, altså, og jeg kan godt få et ungdomstab, og jeg kan mm. godt, altså sådan, jeg hjemme fra øh, når jeg er 18 år, og sådan, det er jo sindssygt privilegeret. Altså sådan, og derfor kan jeg begynde at sådan tænke ud over det, eller sådan at tænke, hvad det egentlig har for en indflydelse af, at vi har det. Og sådan alle de der ting. Altså, jeg ved ikke. ja, ja. Det er måske også meget fint at reflektere over, men, men så snart jeg begynder at reflektere over det, bliver jeg bare virkelig fred. Ja. <laughs> sådan, ja. Det er måske også en del af det, at jeg bliver voksen. Men jeg har også sådan, at jeg synes, det er vigtigt at blive ved med at tænke på, selvom at, altså i stedet for bare at blive sådan, luttet ind i det. Mm. Eller sådan. Jeg kan der var også, øh, kom nogle drenge forbi, eller unge mænd, forbi på min gymnasie i et frikvarter i senesommere her. Og det gav bare kæmpe indtryk på mig, fordi de kom, du kan overhovedet ikke huske, hvad de læser, men det var sådan et eller andet med sådan noget økonomi, eller... Et eller andet med penge i hvert fald, og var sådan, de ville skrive en opgave, eller jeg ved ikke engang, om det var en PhD eller en opgave, men i hvert fald, de stillede, stillede sådan nogle spørgsmål, mine veninder og jeg fra klassen, hvor meget vi vidste om banker, og penge og økonomi, og det blev bare så pinligt, eller, fordi det var bare, sagde alle mulige fremmede ord, som jeg overhovedet ikke vidste, hvad det betød, eller sådan havde hørt om dem før, men jeg vidste ikke, om det var noget, man skulle sige ja eller nej til, altså, du ved sådan, det er også, hvor lærer man det henne? Mm. Altså, nu er vi jo begge to heldige at have vildt søde forældre, der, der er gode til at hjælpe os med sådan noget. Men, altså, jeg tænker også bare, sådan det der er mærkeligt, at man ikke har et fag i skolen, der hedder, sådan stemmer du, og sådan bruger du din bank. Fordi mm. en bank er også bare en købmand, og en bank vil også bare gerne have penge af dig. Jeg ved ikke, jeg blev bare helt skræmt over alle de fremmede ord, de kunne, og følte mig meget lidt voksen lige pludselig. Og de blev meget voksne, fordi de vidste, hvad det betød. Mm. Altså, det er også igen det med forventninger til en. Sådan der, der kommer også bare en forventning. Så det, det kan man bare, når man... Nu du er du jo voksen, eller mm. hvorfor ved du ikke, at man kan det? Eller hvis man kommer til at sige et eller andet fjollet, når man står i banken og sådan, øh, jeg yeah. ved ikke, jeg skal have en, en konto, bare... Mm. Det, var, det er ikke sådan, sådan, jeg var nede og var sådan... Jeg ved ikke, hvad jeg gør, eller sådan, men jeg vil gerne have nogle penge over på en anden konto, du ved sådan, det var bare, mm. ja, altså, hvor det er også sådan, du, du ser dig gammel ud, hvorfor ved du ikke det, det føler jeg lidt. Mm. Jeg tror også, bare har sådan en barnligt tanke, eller sådan barnlig, et barnligt ønske om, at, at vores værdi overhovedet ikke skal handle om penge, ja. eller sådan, ja. eller, nogen, eller nogen værdi skulle handle om penge, men altså, Ja. Men det gør det jo heller ikke. Altså ja, sådan, det er jo hvad man tillægger eller ja. sådan hvis man siger til sig selv at det er bare er noget der får ens liv til at gøre rundt mm. eller sådan og at det er alt muligt andet der får det til at altså sådan der tillægger det fordi så så er det så så er det jo fint eller mm. sådan ja. Men det er i hjertet at altså sådan det er bare jeg synes mere det i ting altså. Mm. At det lige også sådan at det skal komme, komme til at snakke meget om penge, men mm. det er også bare en del om at blive voksen, men at det ligesom skal være, det skal komme an på, hvad man laver med sine venner, på en eller anden mm. måde. Mm. Altså selvfølgelig er det hyggeligt lige meget hvad, men der er forskel på, om man er hjemme og spiser en robordsmad, eller om man kan tage til en eller anden koncert. Altså. Mm. Mm. Ja, det er rigtigt. Det er virkelig rigtigt. Og sådan, jeg har arbejdet for Amnesty, og sådan, jeg står, men jo også bare og siger til folk, sådan, har du ikke engang penge til det? Ja. Eller sådan, ja. altså sådan, nu, og jeg er heldigvis på det der gratis sms lifeline, -linje, men, ja. jeg ved, jeg var helt vildt glad for, mm. fordi jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg skulle stå og kræve penge, Jeg mm. jeg slet ikke, at jeg ville føle mig sådan absolutær nok til, eller sådan, Nej. eller føle, at jeg havde sådan, altså overhovedet, det føler jeg måske ikke rigtigt, at der er nogen, der har autoritet til, eller sådan, for det er jo at påkræve noget for andre på et eller andet. punkt, men jeg ved også godt, det er en god sags tjeneste, men ja. alligevel det der sådan... Altså der er ikke nogen på gaden, tænker jeg, håber at der ikke har lyst til at hjælpe mm -mm. mennesker, som kunne have brug for den hjælp. Eller sådan... Problemet er bare der med, at vi er blevet så sådan... Det er så, sådan, det er så frem, eller det er så sådan... Abstrakt ting, penge, mm -hmm. eller sådan... Altså... Ja. Hvis man siger, har du lyst til at hjælpe? Eller sådan, så tænker jeg at de fleste vil sige ja. ja. Altså har du lyst til at hjælpe nogen, der ikke har det ja. hjælp som du har eller sådan har den har de ressourcer du har ja, ja selvfølgelig eller og så sådan, kommer den sådan ja, ja. vil du overføre <laughs> ja sådan noget med penge og så ja. altså sådan så fordi, det, det, det er vores værdi eller sådan, ja sådan, det er også også det med at man ikke kan at det ligesom bliver det er bare virkelig centralt for mange ting både sådan netop for sådan hjælp altså hvis man skal hjælpe folk der er et andet sted og man mm. ikke lige har jeg ved, man siger. at man, det er ikke en mulighed at rejse mm. dig ned, så, mm. så skal man overføre nogle penge. Mm. Altså det er også det, man er let at give, fordi det er det, alle kan bruge. Ja, og der kan også, det er sjovt, at du siger det, der, det med Amnesty, der var, er også en, en gut på øh, Christianshavn station, som også var, han var også for Amnesty, og jeg er medlem i det, og ja, tak, eller sådan, det er fint, jeg, jeg skriver under hver gang, <laughs> og smilte, og var ved at gå over og sådan, øh, et eller andet jeg tror han sagde sådan noget, det er jo bare, det er bare to kopper kaffe hver måned, du skal mm. overføre. Og sådan der kom igen den der forventning, mm. eller sådan den der ansvar, var sådan en klask i hovedet på mig, mm. og sådan du er jo voksen, eller sådan, mm. og sådan, ja, men jeg køber også de to kopper kaffe hver måned, mm. eller sådan, ja. Lige, altså sådan, det er jo også, det er jo et kæmpe ansvar, der kommer over, at man selv skal, altså det er med penge, sådan, så skal man jo også selv finde ud af, hvad man skal bruge dem på. Mm. Og hvad man ikke skal bruge dem på. Jeg ved ikke, det kommer også til at lyde lidt egoistisk og selvisk, at jeg ikke ville overføre de penge. Jeg ved ikke, det var bare sådan, det var bare måden, han mødte mig med sådan mm. en forventning til sådan, at det skulle jeg. Mm. Æ, ja, det var, bare, det var bare et mærkeligt noget. Mm. Så også For mig betyder det at blive voksen, det er også noget, penge gør. Eller sådan, mm. Det der med at skærpe ind en værdisat på en eller anden måde. Mm. Eller sådan, for mig betyder det at blive voksen og sådan, at blive mere opmærksom på, hvad min egen værdi er. eller sådan, Hvad jeg føler vi lige først, det der, jeg er rustet til både den verden, vi lever i, og resten af altså, hele verden. Eller sådan. Der jeg ligesom sådan Jeg ved, hvor jeg står i forhold til nogle ting, og sådan, mm. det er jo også noget, der kun bliver sådan, større og større. Eller sådan, mm. Hvor man får mere og mere indsigt i sig selv. og sin hvor man står i forhold til alle mulige ting eller sådan. Ja. Og der ja. synes jeg måske det er meget sundt for eksempel, at man ikke kan få lov at stemme med at den ja. sådan, fordi så er man også altså nødt til på i et eller andet og sådan man begynder at sætte sig lidt ind i nogle ting ja. eller sådan. Ja, det er det, det altså på en måde tvinger os igen lidt til som du siger, mm. at tage stilling og mm. sådan få sin egen holdning. Ja. Hvor jeg tror der var altså sådan folkeskoletiden var meget for mig. Jeg blev virkelig præget af dem, jeg gik med. Altså meget. sådan Både i holdninger og i det, jeg havde på. Sådan, jeg gerne ville se ud. og Det, jeg lavede, det, jeg synes var sjovt. Altså, jeg synes også, det er vildt, at mennesker, sådan, især da man var yngre, kan have så stor indflydelse på, sådan, hvad jeg synes var sjovt at lave. Altså, hvad jeg godt kunne lide. Det er jo helt fjollet at tænke på, at det ikke er noget, der kommer fra en selv, men at det, det er virkelig, hvad andre synes er sjovt. Sådan, om det synes jeg også. Hvor jeg synes nu, når man bliver ældre, jeg håber, at det også bliver mere og mere sådan, netop som du siger, man får ligesom sine egen værdier og sine egne sådan, holdepunkter, mm. som man kun kan håbe bliver stærkere og bliver større. Men der skal vel også være plads til, at de kan ryge sig fuldstændig, mm. uden man mister sig selv i det. Mm men at man siger jeg tror det er vigtigt at sige især i vores alder lige nu fordi det er sådan en en mærkelig sammensmeltning af det der med at, mm. at være ung og at det er okay eller at være barn og at det er okay at skifte holdning fra dag til dag og skifte værdier til at man er voksen og man ligesom skal kunne argumentere imod og sådan stå fast ved det man mener mm. at lige nu så eller i hvert fald sådan som jeg ser det så har jeg har min holdning, og jeg har mine helt grundværdier. Men jeg gør også, giver også plads til, hvis der nu er nogen, der kan sådan, øh, overtale mig til noget andet. Mm. Altså det er det også okay, at det ikke, det ikke betyder, at man mister sig selv i det. Jeg mm. er også underligt, hvordan erfaring har sådan en kæmpe rolle nu. Eller sådan, mm. om det er seksuel erfaring, eller erfaring med rejse, eller erfaring mm. med at politisk erfaring, eller, altså sådan, det har altså sindssygt meget værdeligt nu, hvor man sådan, når jeg tænker over det, så, altså sådan, jo selvfølgelig har det også en betydning for mine forældre, men det er ikke, altså det, er ikke det første, det er ligesom sådan, når, man, når mine forældre møder nye mennesker, eller sådan, på deres alder, så er det ikke sådan, mm. lad, Nej, lad mig det tv, eller ja. sådan, altså sådan <laughs> ja. yeah, det, det, det, det ligger bare på en eller anden måde lidt mere i sådan, i kød og blod føler, når man bliver ja. ældre, eller sådan, hvor det er man står, eller sådan, hvad, hvad det er, man står for, eller sådan, mm. lige nu, fordi det er sådan, altså, folk kan have en, en følelse indeni, og udstråle noget fuldstændig andet udenpå, fordi ja. folk prøver så mange ting af, ja. så sådan på den måde, at det der, sådan, erfaringsudveksling bare en enormt, sådan, enormt stor del af vores, sådan, øh, måde at være sammen på lige nu, synes ja. jeg, eller sådan, hvilket også gør mig træt nogle gange, for jeg, der tror jeg måske, jeg føler mig mere voksen end jeg har gjort før, for jeg har virkelig ikke et behov for at sådan, de der erfaringer bliver sådan altså, ligesom tydeligt gjort, eller mm. sådan i en dialog med et andet menneske på en egen eller. eller sådan, jeg vil virkelig ønske nogle gange, at, sådan, at man bare kunne mærke hinanden, at man bare kunne ja. sidde, som vi gør lige nu, og tale sammen, og så på den måde ligesom, altså, finde ud af, hvad man er for dem, hvad hinanden mm. er for nogle mennesker, eller sådan, for jeg føler bare heller ikke, at, at sådan det siger vildt meget om mig, hvad jeg er ligesom, Altså, jeg er selvfølgelig se det meget hvad jeg har oplevet, men sådan, i hvilken grad og hvordan. og øh, eller sådan, Det tror jeg bare hellere, jeg vil gøre til en historie, end sådan en mm. øh, tal. eller ja, sådan en linje, jeg ja, det, har holdet med med, med ja. eller sådan, jeg har gjort det at det, jeg har været 12. Lande, eller et ja. eller altså andet. Ja. Det der med, sådan det kommer jo bare i historier, hvis man først sætter sig ned og sådan, taler sammen. Ja. Eller sådan. ja, og det er også det med, at det præger, altså det, det, det, der, det der er interessant, ved erfaringer det er jo ikke, det er jo ikke, hvor mange man kan tælle på sine fingre, men mm. det er, hvordan det sådan gør en ældre, og hvordan det præger en. Mm. Også, det synes jeg, virkelig er rigtigt. Også når jeg tænker tilbage sådan, bare fra skoletiden så det er så to år siden. Mm. Øhm, altså, allerede der gik jeg vildt meget op i sådan, altså talte jeg alt, mm. altså, eller sådan, og dato, og også finder jeg sgu, altså sådan, jeg tænker bare, når man når man tænker tilbage som voksen, og tænker tilbage som, når man var ung, at det ikke det ikke var vigtigt, hvor mange man havde boldet på det tidspunkt, mm. det er jo ikke det, man siger til sine børn, og det er ikke vigtigt, sådan, selvfølgelig er det en stor ting, at man kunne stemme for første gang, men det er jo ikke det, at det første gang, eller du ved, det mm. bliver meget, det handler meget lige nu, fordi der sker så meget, i vores alder, synes jeg. Og så hurtigt. Det bliver nemlig meget... Øh, altså, det er meget konkrete dage, der kommer mm. til at betyde noget, synes mm. jeg. Og konkrete oplevelser. Og sådan er det måske bare... Jeg ved ikke. Men jeg synes, du har ret i det med, at det er bare ikke det, der er vigtigt. Altså, det vigtige er, hvad, hvad det har gjort ved en, og mm. hvordan det har præget en. Og hvis man har følt noget i det, så er det lige meget, at man har gjort det én gang eller 20 gange. Ja. Mm. Yeah. Altså, så er det jo bare det, der er ens afsæt for ligesom at måske føle det igen, eller i hvert fald vide, okay, det skal jeg ikke gøre igen, fordi det var virkelig ubehageligt, eller sådan. Mm. Det er jo det, erfaringer på en eller anden måde skal være, eller yeah. sådan at kunne give en, der yeah. det med at vide sådan, om man, altså, ja, yeah, har erfaret et eller andet, om det så er noget rart eller noget ubehageligt. Mm. altså Ja, yeah. jeg tror også sådan for mig lige nu. Fordi alt går så hurtigt, har jeg også enorm, sådan et enormt stort behov for at tænke lidt langsommere eller mm. sådan at, sådan læne mig tilbage og sådan sætte mig ned og sådan føle mig sådan, ved, tung eller sådan mm. tyngere end jeg har velfærd eller sådan, hvor man også hvor jeg har stillet mig til frisk med at flyve lidt rundt og sådan være yeah. sådan et rodløst i det eller yeah. sådan øhm, ja, det er meget rart egentlig at sådan også fordi når man har et behov og gøre noget ved det så sådan, så føler jeg også godt at man sådan, bare ved tanken kan gøre noget eller sådan ja. ja det synes jeg også altså bare det at vi ligesom, eller at, at du ligesom kan reflektere over det og sådan føle sådan hvad har jeg behov for og så handle mm. efter det altså det er jo også, det er da også noget, der er kommet med alderen mm. det er da ikke noget man har kunnet, især ikke sådan, når det når det handler mere om. Altså sådan lidt de, de, de mere dybe behov, mm. altså det handler, når man ligesom kan fyldgøre dem eller opfylde dem, så det er da også, altså, også en ret voksen ting på mm. en måde at kunne, at kunne mærke efter, og sige sådan, hvad har jeg brug for, mm. og så tage konsekvenserne, hvis der er sådan mm. nogle af det, mm. og sige, men lige nu så er det mig, eller det, mm. det er vigtigt for mig, det tror jeg er helt vigtigt at kunne. Og det kan jeg også godt det med at, at flyve rundt, og hvordan, en, hvordan jeg også tror, at når man, eller lige sådan i de helt spæde ungdomsår, hvis man kan okay. sige det, at der jeg også var, nu er jeg ung, og nu skal jeg over det hele, og opleve en masse ting, og have 30.000 vennegrupper, eller sådan og mm. flyve rundt mellem dem, mm. hvor sådan jeg kan virkelig godt forstå dig endnu, det der med, hvor rart, det er også bare, jeg kunne sige sådan sådan, have en base og mm. have sådan rutiner og have mm. Altså, mm. Er flere og mere voksen, sådan det der med at vokse, voksen på en måde ja men for mig jeg tror også jeg føler at sådan, jeg har at jeg har egentlig lige så mange mennesker i mit liv og mange ting at gøre sådan noget, som jeg altid har haft men grund til at det føles mere voksen er fordi jeg er sådan jeg overvejer mange flere, eller sådan, mange flere ting i det eller sådan jeg jeg lad mig ligesom ikke bare kaste rundt i det jeg er sådan, mm. jeg er der lige så meget og jeg er lige så meget sammen med alle mulige forskellige mennesker og gør forskellige ting men det er mere sådan følt eller sådan mm. fordi man har lyst og det, det er jo det er ikke fordi der er noget galt med det sådan som det har været eller sådan som det er nu Nej. det er bare sådan følelsen af at blive ældre tror jeg mm. eller sådan det tror jeg du har ret i og sådan overvejer mere har jeg lyst til det her ja. Okay, så gør jeg det. Yeah. Eller sådan, og jeg har faktisk lyst til rigtig mange i de samme ting, som jeg altid har haft, men nogle gange siger jeg også nej, eller sådan, mm. og lader mig selv blive hjemme, eller sådan et eller andet i den stil, som jeg ikke har gjort før. Mm. for jeg bare har på en eller anden måde sådan også, tror jeg, at min krop har sådan, sagt, at det var nogle erfaringer, jeg bare skulle have, så er bare nødt til at slippe ud af døren, yeah. eller sådan, for ligesom at få oplevet noget. Eller sådan yeah. det Ja, det er igen det der med at skulle tælle erfaringer. Sådan, mm, at der, yeah. der blev det vigtigere, sådan, yeah, hvor bare mange sådan, man kom ud på, end hvor, hvor meget man følte det med, måske. Yeah. Altså, hmm. Jeg ved ikke rigtig, om det sådan egentlig var tallet i sig selv, der havde en betydning. Jeg tror mere, det var sådan, det der med, det er selvfølgelig også et slags tall, men det der med sådan at lave noget hver dag en uge, for eksempel. Yeah. Det, var, det, var yeah. sådan, det var bare meget rarere for min krop, end at, Altså sådan at sidde hjemme og nævne ting og ikke har lavet noget den uge, eller sådan, selvom det måske sådan helt konkret kunne have været sundere. Yeah. Og sådan en gang, man også lige blive hjemme og drikke en kop te, eller, yeah. Altså kede sig lidt. Altså sådan, mm. det er også det. Det er virkelig sundt at kede sig mm. en gang imellem. Men det, det kan man også først sige, når man kan. Ja. Mm. Men det kan jeg også godt genkende, altså sådan, især i dig, også nu, når vi har kendt hinanden så meget og i så mm. lang tid. Sådan. Hvordan, hvordan jeg virkelig har set op til, at du har, altså sådan, har været i stand til at kunne køre i den der med at lave noget hver dag. Fordi jeg, det har vi også snakket om, men der var var mindre at give folkeskole og give til 100 ting om ugen. Der var det sådan, hvis jeg lavede en ting i weekenderne, så fik jeg feber. Altså, der sagde min krop bare sådan nej. Så der har jeg bare lært, som jeg har virkelig meget brug for de dage, hvor jeg ikke laver noget, og ikke ser nogen. Og der kan jeg godt, det kan jeg sagtens se dig, at du også, altså, ikke har lært, vil jeg sige, fordi du har jo ligesom også kunnet det andet. Men at du også kan finde ro i nu, og være alene. Og det synes jeg er vildt sejt. Altså, det, det, det har jeg tænkt over, også, det synes jeg også er sejt, selvom man, eller sådan, at man både kan se sig selv vokse, men jeg også kan se i dig, at du vokser. Og det er ikke for at sige, det kommer til at have lyder lidt, hvis det er folkeskolen. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> det var slet ikke sådan en bagklog, men så mm -hmm. du har været meget bedre til mange andre ting. Men at man ligesom, ja, det er bare, det er igen, hvor hurtigt det går. Mm -hmm. altså, det, er jo ikke, det er jo ikke på mange år, mm -hmm. at den kommer lige pludselig. Nej. Mm -hmm og jeg altså sådan så og jeg er bedre til at lave flere ting mm -hmm. eller sådan, yeah. jeg bliver ikke syg mere og jeg mm -hmm. kan godt slappe af i det hvor jeg tror hvis der var mindre så var det meget fordi at, at jeg var sammen med andre mennesker eller lavede ting så brugte jeg så meget energi i mit hoved på det og så var virkelig oh, så var jeg der hvor nu tror jeg er bedre til at jeg slapper jeg kan godt slappe af selvom jeg laver noget imens at mm -hmm. det, det er sjovt hvordan man Altså, fordi det var ikke noget, man tænkte over, da man var 14 år gammel. Mm. Altså. Nej. Det, det var det i hvert fald ikke for mit vedkommende, sådan, hvad man hvad man havde behov for, og hvad man, altså, der, der flød man bare lidt med, mm. synes jeg. Og kastede sig ud i ting, som man også bare skulle kaste ud i. Mm -hmm. eller sådan. Jeg tror også, det var det, jeg min far med det der med, at man kan heller ikke sige, at jeg er nødt til at kede mig lidt, Nej. før man kan. Eller sådan. Nej. Altså, jeg ved også godt, at det er en kæmpe del af mig, at jeg har haft fart på hele mit liv. Ja. Yeah og sådan jeg har også brug for at have det stadig helt vildt meget yeah. eller sådan bare på en lidt mere sådan, en gang med lidt mere autopilot, i ferie yeah. eller sådan man kan sådan fordi jeg er vant til det fordi jeg kender farten eller sådan så kan jeg på en måde slå lidt fra igen nogle gange eller sådan. men det er jo også altid altså sådan heldigvis er der også altid nogle af de altså så er der altid de ydre faktorer, der spiller eller sådan ind mm. altså om man har nogle gode mennesker omkring sig eller altså det kører på alle de andre fronter mm. end en selv, eller sådan, mm. det tror jeg også bare, man, man må godt, eller sådan, det må godt have en kæmpe indflydelse, man må godt vide, at det har en kæmpe indflydelse, at sådan, at ens eget liv også går op og ned, alt efter, om andre menneskers liv gør, eller sådan. Mm. Ja, at man ligesom, at, at man ikke behøves at binde sig selv helt fast til de holdepunkter, og de mm. faste grundlag, altså sådan, at man gerne må bevæge sig lidt mm. med dem. Det tror jeg også er mega vigtigt at huske. Mm. for ellers så, så bliver det svært. Altså så bliver det en svær alder, vi er i, hvis man skal, det er jo lidt ligesom at holde fast i nogle pæle, der står i noget sand. Altså sådan helt sådan løse, som folk kan komme og skubbe lidt til, men sådan, man, de må bare ikke rykke sig. Mm. Altså jeg tror, det er vigtigt, at man, ja som du siger, giver sig selv lov til at hoppe lidt med andre. Mm. Det er også rart at gå i sammen. Ja. Yeah. <laughs> I fløderne i sammen. <laughs> ja, det tror jeg. Eller jeg ved også godt, at lige nu har jeg det godt, fordi at der er ro på de mennesker, som er omkring mig. Mm. Altså det, det er jeg godt klar over. Eller sådan. Mm. Man er jo også, altså, hele tiden det der kaos-kosmos-agtige. Yeah. Det, det tror jeg er fint. Ellers ville det jo også blive kedligt, hvis alt var køsme os hele sådan Ja, eller sådan, hvis alt var godt. Mm -hmm. Eller omvendt, altså også, uf, røve ubehageligt, hvis alt var mm -hmm. hele tiden. Eller, alle ens mennesker hele tiden var i kaos. Mm -hmm. altså, eller ens selv, den tages skyld. Det er en balancegang hele tiden, eller sådan. Men det er rart, jo ældre man bliver, jo mindre lader man sig slå ud af de der ja. sådan, ting, der bevæger sig. Synes ja. jeg. Det synes jeg er rart. Men jeg tror, at jeg synes, alle andre har, altså, ja, har noget smukt over sig. Det, Ellers, det. det håber jeg også bliver ved med at være sådan. hvis synes, at jeg har haft nogle vilde år i mit liv lige nu. eller sådan, ja. Og de er ikke... Ja, der er jo mange flere. Eller sådan. Ja, og jeg tror heller ikke... Jeg tror ikke, det bliver kedeligere. Nej, jeg tror også, jeg har bare sådan... Jeg har bare virkelig et håb om, at det aldrig skal blive... Øver at være voksen. Eller sådan... Ja. Det skal blive så fint. Ja. Eller sådan. Også fordi jeg er så mange, der taler om, om ungdom, som det der bare bare det vildeste, ja. og sådan rigtig mange sange handler om det, og ja. rigtig mange sådan, sådan blive i det tilbageblik, voksne. eller sådan hele det der nostalgi, sådan, ja. nostalgiske, og at tænke tilbage på sin ungdom, som så mange voksne også har brug for. Ja. Og sådan, det glæder mig også at sådan, gøre, eller sådan at have brug for, men samtidig ønsker jeg virkelig også, at, at sådan, at det skal blive lige så vildt og, og sådan nyt og spændende at blive voksen, eller sådan, at, at man aldrig står stille. Er mm. de værd de sidste ord? <laughs> Synes <det> ikke? Jo. Tak fordi du er været med. Selvfølgelig. Tak fordi du er med. Du <laughs> tak, også jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til sidst. Tak fordi I lige er med. Hej hej. <laughs>